Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Stell dir vor, George, Julian und Dick haben genau dann schulfrei, wenn wir auch Ferien haben. Großartig, ein paar Tage Ferien mit deinen Brüdern, kannst du denn was Schöneres geben? Und Timmy nehmen wir auch mit. Deiner Mutter wird sicher recht sein, wenn wir mit den Jungen eine Wanderung machen, statt zu euch zu kommen. Dein Vater ist bestimmt nicht sehr begeistert davon, wenn wir mitten im Schuljahr bei euch antanzen. Ja, das stimmt. Er steckt immer tief im Problem mhm. und verträgt es nicht, wenn man ihn stört. Oh, hoffentlich haben wir schönes Wetter. Ach. Wir sollten übrigens wenig Sachen mitnehmen, nur das, was wir für die Nacht brauchen: Zahnbürste, Haarbürste, Waschlappen und einen ja, Regenmantel. Ja, schon gut. Wir machen einen weiten, weiten Marsch, Timmy. Genau das Richtige für dich. Wenn es doch nur schon Freitag Ach, wäre. Ach ja. Nun war's endlich soweit. Fröhlich zogen die Kinder los. Die Schule lag weit hinter ihnen zurück. Warm schien die Oktobersonne und die Bäume leuchteten golden, rot und gelb in ihrem Herbstkleid. Ich bin froh, dass ihr euch eure festen Schuhe angezogen habt. Wir werden bestimmt nicht immer auf trockenen Wegen gehen. Ist diese Landschaft nicht sonderbar? Kilometerweit nur Heide und Moor. Und dann diese eigenartigen Namen... Blindes Tal, Kaninchenhügel, Verlorener See und Hasenberg. Ja, eben, jetzt gehen wir zum Kaninchenhügel. Und gleich dahinter liegt dann der Hasenberg. Ist das nicht ein wahres Paradies für Timmy? Mhm. Hey, wo wollen wir essen. Ach, wenn ich nur nicht an der frischen Luft immer so hungrig wäre. Na, ist ja typisch. Ach, und wo schlafen wir? In Bauernhäusern? Ja, zwei Nächte in Bauernhäusern, sonst in Wirtshäusern. Ich habe mir schon genau alles überlegt. Und zum Picknickplatz musst du schon noch ein bisschen marschieren, in. Schluss jetzt mit dem Herz, Du gehst weiter bei Fuß. Er spielt völlig verrückt. Ja. Timmy, Timmy. Hey. Oh, dieser Idiot. Jetzt steckt er in einem Kaninchenloch fest. Oh, Mann. Timmy, komm schnell raus. Er hat sich unter einer Baumwurzel festgeklemmt. Er kann nicht zurück. Ich bin die Kleinste. Ich kriege in das Loch und befreie ja. ihn. Ja. Ach, ey, du tust ihm weh. Du tust ihm weh. Lass ihn doch los. Das kann ich nicht. Er gerät nur tiefer in das Loch, wenn ah. ich seine Pfoten loslasse. Ihr müsst mich herausziehen, nur so können wir ihn befreien. Ach, Ann macht wieder Schaden. Los. Er oh. muss sich verletzt haben, sonst wurde er nicht so erbärmlich winseln. Ach, lass ihn nur, es ist ihm bestimmt nichts geschehen. Wahrscheinlich hat er nur einen Schock bekommen, weil Ann ihn an den Hinterpfoten hervorgezerrt hat. Vielleicht fühlt er sich in seiner hunde getroffen. Ach, komm nur, alter Timmy. Wird schon nicht so schlimm sein. Wenn wir aus dem Hasenwald raus sind, wird gepicknickt, ja? Ja. Und dabei so warm wie im Sommer. Hoffentlich bleibt das schöne Wetter die ganze Woche. Mhm. Dann kommen wir noch ganz braun nach Hause. Ja. <lacht> Ach, Timmy geht es auch gut. Er kriegt von jedem von uns ein paar Bissen. Ach, schmecken die Brote nicht wunderbar? Mhm. Und der Kuchen, Der schmeckt so gut, dass wir nicht an Timmy verschwenden können. <lacht> hey, du hast es genug bekommen, riesiger Hund. <lacht> ja. mhm. Seid ihr alle fertig? Ja, ja. Moment. Moment. Dann gehen wir nämlich zu unserem Bauernhaus weiter. Gegen 5 Uhr müssen wir dort sein. Es wird jetzt schon recht bald dunkel. Wie heißt das Bauernhaus? Äh, Blauweierhof. Ein hübscher Name. Mhm. Hoffentlich gibt es den Blauen Weiher noch. Seid ihr jetzt fertig? Ja. ja. Ja. Na, dann haben wir ab die Post. Okay. Das, das war. Dann ist Müll. Das war. Dann ist es Müll. Das, das war. Ein, <lacht> Was ist nun mit Timmy los? Schaut ihn doch an, er ist so merkwürdig still Er bleibt immer hinter uns Ja. Und schau mal, er hinkt ein bisschen mit dem linken Hinterfuß Ach, Scheinbar hat er sich das Bein verrenkt, als er im Kaninchenloch steckte Wo tut's denn weh, Timmy? Seht ihr die Schramme? Er hat sich am Rücken verletzt ich hab dir gleich gesagt, dass du ihn nicht an den Beinen packen sollst. Anders konnte ich ihn wirklich nicht herausziehen. Hättest hm. du ihn lieber tagelang im Loch stecken lassen? Also ich glaube nicht, dass es etwas Ernsteres ist. Na, morgen früh ist alles wieder in Ordnung, bestimmt. Sicher. Ich möchte aber lieber zu einem Tierarzt gehen. Sagtest du nicht vorhin, wir würden durch ein Dorf kommen? Hey, da kommt ja ein Pferdewagen. Wir können ja den Kutscher fragen. Sagen Sie bitte, guter Mann, gibt es hier in der Umgebung einen Tierarzt? In Bruckau ist der nächste, zehn Kilometer von hier. Aber wenn ihr das Bein von eurem Hund untersuchen lassen wollt, geht doch hinüber zum Wacholderhof. Dort wohnt Herr Karsten. Er ist Pferdezüchter. Er versteht auch was von Hunden. Er wird schon einen Rat wissen. Geht nur den Hügel hinauf und biegt rechts ab, dann seht ihr schon ein großes Haus den Wacholderhof. Vielen Dank! Ich glaube, wir gehen zu diesem Herrn Karsten. Aber ihr, Ann und Dick, geht lieber voraus zum Blauweierhof und bereitet alles zum Übernachten vor. Gut. Wir dürfen die Bauern nicht spät abends um eine Gefälligkeit bitten. Ich begleite George und Timmy. Ähm, hier, ehe es dunkel wird, hier hast du meine Taschenlampe dicht. Oh, Hoffentlich verlaufen wir uns nicht in. Sobald wir jemanden treffen, müssen wir uns sofort erkundigen. Wenn wir jemanden treffen? Es wird regnen. Siehst du die dicke, dunkle Wolke dort? Ach, wie schade. Ich dachte, wir würden einen schönen Abend haben. Es ist alles wie verhext. Wie schnell es dunkel wird. Wir müssen uns beeilen. Hier muss ein Bach fließen. Pfui, ich habe schon patschnasse Schuhe. Wir müssen zurück auf die Straße, du mit deinen Abkürzungen. Aber über den Zaun hinweg kommt man früher zum Hof. Bestimmt sehen wir in ein paar Minuten schon die Lichter vom Blauweiherhof. Ach, wenn wir nicht schon vorher in den Blauen Weiher gefallen sind. Nun fängt es auch wirklich an zu regnen und wie. Ach. Ach, verflixt und zugenäht und kein Haus weit und breit. Ach, das Feld scheint kein Ende zu nehmen. Rick, was ist das? Warum läuten die Glocken? Das ist keine Kirchenglocke. Ach, wenn sie nur aufhören würden. Das ist eine Sturmglocke. Ach, vielleicht brennt es irgendwo. Oder müsste man den Feuerschein doch sehen. Hören wir vielleicht Glocken aus längst vergangenen Zeiten? Ach, du spinnst, End. Das ist gewiss kein Lärm aus alter Zeit. Ach, endlich haben sie aufgehört. Komm, Nick, wir wollen das Bauernhaus schnell finden. Das ist zu gruselig hier in der Dunkelheit und dem Regen herumzutragen. Wir gehen hier dicht an der Hecke entlang. Da schau, ein Licht. Das ist bestimmt der Bauernhof, End. Komm, nur noch ein paar Schritte. Hier ist doch schon eine Steinmauer. Da, ein Tor. Wie alt und wackelig es ist. Ach. Vorsicht, denn. Ach, so ich Teufel, jetzt bin ich patschnass. Eine Riesenpfütze. Ich habe schon gedacht, dass ich in den blauen Weiher getappt bin. Hm. Warum macht denn niemand auf? Da sitzt doch eine alte Frau unter der Lampe und näht. Vielleicht ist sie ja taub. Ach. Auf diese Weise kommen wir niemals ins Haus. Wir gehen einfach hinein. Guten Abend. Guten Abend. Ihr habt mir aber einen schönen Schrecken eingejagt. Wo kommt ihr so spät am Abend her? Das ist doch der Blauweierhof. Ich bin stocktaub. Mit mir kann man sich nicht unterhalten. Ihr habt euch wohl verehrt. Ihr könnt aber nicht hier bleiben. Mein Sohn duldet keine Fremden. Geht lieber, bevor er kommt. Zeig doch aufs Sofa und auf mich. Vielleicht kannst du in der Scheune draußen mhm. übernachten. Irgend so etwas wird es dir doch geben. Ja. Ich soll deine Schwester hier übernachten lassen. Ihr habt euch verirrt. Ihr seid müde und blass und nass, aber du musst draußen im Schuppen bleiben. »Geh da die Treppe hinauf in den Bodenraum und komm morgen früh nicht eher herunter, bis ich dich gerufen habe. Ich bekomme sonst Krach mit meinem Sohn.« nur Genuän. Ich weiß zwar nicht, was du da oben vorfinden wirst, aber der Gedanke, dass wir nochmals über die nassen Felder irren müssten... Oh. Ach, bloß das nicht, Dick. Wenn es zu schlimm da oben ist, komme ich wieder runter. Mhm. Und schau, ob du da oben ein Fenster oder eine Dachluke findest. Dann kannst du jederzeit nach mir rufen. Die anderen müssen dann eben bei mir im Schuppen bleiben. Die alte Frau lässt bestimmt niemanden mehr ins Haus. schlich noch ums Haus herum. Er war dabei auf der Hut, denn er wollte nicht dem Sohn der alten Frau in die Arme laufen. Obwohl er ihn noch gar nicht gesehen hatte, missfiel ihm dieser Bursche. In einer kleinen Scheune fand er im Eck einen Strohhaufen. Vorsichtig leuchtete er mit seiner Lampe den Raum ab. Das langt für mich. Hier Im Stroh kann es sogar recht gemütlich werden. Sie arme En. Wenn wenigstens George bei ihr wäre. Oh, ich will mich noch nicht schlafen legen und lieber auf die anderen warten. Wie es wohl Timmy gehen mag. Ich wollte, wäre hier. Vorsichtig zog Dick die Tür hinter sich zu und verriegelte sie von innen mit einem Haken. Dann warf er sich auf das Stroh und schlief sofort ein. Er träumte von Timmy und George und dem blauen Weiher und den Glocken. Ja, hauptsächlich von den Glocken. Plötzlich erwachte er. Im ersten Augenblick wusste er nicht, wo er sich befand. Was stach ihn da überall? Dann erinnerte er sich. Natürlich, das war ja das Stroh. Er lag ja in einer Scheune. Er wollte sich schon wieder in Stroh kuscheln, als er ein Geräusch hörte. Kreist hm. da nicht jemand an der Schuppenwand? Oh, hoffentlich gibt es hier keine Ratten. Wieck. Ich dich doch hinein. Ich weiß, dass du da bist. Durch Fenster. Los, schnell, ich muss wieder fest. Ich bin ja hier oh, Das hat aber lange gedauert Hast wohl schon gedöst, was? Hier, hier ist eine Nachricht von mir Ruhe, Eiche. Schwarzer See Freche Franziska Er sagt, Grete kennt alles Hier diesen Zettel, schickt er dir Hast du ihn? Das dreht Hab dreht er auch an. Habe ich geträumt? Aber hier ist ja der Zettel. Mann, oh Mann, bin ich müde. Träume ich immer weiter? Kommt der Kerl etwa zurück? Nein, das ist ein anderer. Ein hoffentlich legt er sich nicht zu mir Hier in den Strohhaufen was, er sitzt auf dem Sack was, was, was sagt er oh. das ist alles, was ich zu tun habe langsam fielen Dick die Augen zu gehörte das alles noch zu seinem Traum? Dick schlief die ganze Nacht hindurch Erst gegen Morgen erwachte er und setzte sich erschrocken auf. Wohin war der zweite Fremde gegangen? Ich bin allein in der Scheune. War alles nur ein Traum? Ach Dick, bin ich froh, dass ich von dort weg bin. Was für eine verrückte Idee von Julien, dass wir in dem grässlichen Haus übernachten sollten. Es sah auch gar nicht nach einem richtigen Bauernhaus mhm. aus. Weder Kühe noch Schweine hatten sie, nicht mal einen Hund habe ich gesehen. Guck mal, da kommt ein Junge. Mhm. Guten Morgen, ihr seid wohl auf Fahrt. Ja, stimmt. Tu, sag mal, ist dieses Haus hinter uns? Ist das der Blauweierhof? Der Blauweierhof? Das? Das ist doch kein Bauernhof. Das ist doch die Hütte von Frau Stiftel. Dort ist alles verlottert. Geht lieber nicht hin, sonst schmeißt euch ihr Sohn noch raus. Wir nennen ihn dick, das Ekel. Das ist dein Lüterich. Der Blauweierhof ist dort drüben, hinter dem Gasthaus zu den drei Schafherden. Dankeschön. Schon gut. Arme Anne, durch Nacht und Regen habe ich dich in eine alte Hütte geschleppt. Ich kann mir schon denken, was Julian und George zu mir sagen werden. Verlaufen, Idiot. Ach, schon gut, schon gut. Du kannst dir vielleicht unseren Schrecken vorstellen, als wir abends um neun endlich neben Blauweihhof kamen und euch nicht vorfahren. Ja, ja, aber dann meinten wir schließlich, dass ihr ein anderes Nachtlager gefunden habt. Als wir aber auch heute Morgen nichts gehört haben, na, da wollten wir euer Verschwinden der Polizei melden. Gut, dass wir euch auf der Straße dorthin erwischten. Vor dem Frühstück sind wir schon losgelaufen. Mhm. Daraus könnt ihr ja sehen, wie groß unsere Sorge um euch war. Ja. Kommt jetzt. Im Blauweierhof ist es sehr gemütlich. Die nette Wirtin hat uns bestimmt schon ein köstliches ja. Frühstück serviert. Ach, ein Glück. Oh, Timmy. Na, Timmy, du bist ja auch wieder ganz gesund. Mhm. Ganz und gar, das kannst du ja sehen. Na, Ende gut, alles gut. Das sagt sich so leicht, aber es ging uns ganz und gar nicht so gut. Die arme N musste auf dem Dachboden schlafen, ich in einer Scheune im Stroh. Ich glaub nicht, dass mir das was ausgemacht hätte, aber, aber es haben sich heute Nacht dort merkwürdige Dinge zugetragen. Hm? Wenn ich mich jetzt bei Tageslicht daran erinnere, dann glaube ich, dass es nur ein dummer Traum gewesen ist. Ich habe mich am meisten vor den Glocken gefürchtet. Ja. Das war ein Heidenlärm. Habt ihr sie auch gehört? Ja. Warum haben sie denn geläutet? Frau Carsten hat uns erklärt, dass das die Gefängnisglocken sind. Sie läuten jedes Mal Sturm, wenn ein Gefangener entsprungen ist. Mhm. Sie warnen die Leute. Passt auf, seid auf der Hut. Ein Häftling ist entkommen. Schließt eure Türen fest zu, schützt eure Familien. Ach, na wie gut, dass wir das nicht gewusst haben, Dick. Haben sie ihn erwischt? Das weiß ich nicht. Kommt jetzt. Sag mal, Julian, wollen wir trotzdem durchs Moor wandern? Vielleicht hat sich der Räuber dort versteckt. Ja. Hab keine Angst, Ann. Tim ist ja bei uns. Er ist kräftig genug, uns vor drei Räubern zu beschützen. Ähm, Dick, willst du uns nicht von den seltsamen Dingen erzählen, die du heute Nacht erlebt äh. hast? Wir werden dir bald sagen, ob du geträumt hast oder nicht. Also gut, ich erzähle euch die Geschichte. Aber sie hört sich ein wenig sonderbar an. Und Dick begann von Anfang an zu erzählen. Von der alten Frau, die sie aus Angst vor ihrem Sohn nicht übernachten lassen wollte, von seinem Strohlager und seinen nächtlichen Erlebnissen mit der Nachricht Hohe Eiche, Schwarzer See, freche Franziska. Das hast du bestimmt geträumt, Dick. Meinst du nicht auch, Julian? Naja, es klingt alles tatsächlich ein wenig verrückt, dass jemand mitten in der Nacht kommt, Dick beim Namen ruft und eine Nachricht übermittelt, die Dick gar nicht versteht. Ich glaube fast auch, dass das alles ein Traum war. Ja, Moment mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Hä? Der Mann schob mir ja einen Zettel durch die zerbrochene Fensterscheibe. Was? Ich habe ihn aufgehoben. Ja, ich habe ihn eingesteckt. Hier ist er. Ist das der Zettel? Tatsächlich. Dann ist das Ganze auch kein Traum. Vielleicht hat das Ganze etwas mit dem entflohenen Häftling zu tun. Ja, möglich. Vielleicht war es sogar der Gefangene selbst, der die Nachricht überbrachte. Sagte er denn, von wem sie stammt? Er sprach von einem gewissen Nagel. Ja, ich glaube, das war der Name. Der Mann hat ja alles nur geflüstert. Eine Nachricht von Nagel. Vielleicht sitzt Nagel im Gefängnis und ist ein Freund von dem Entflohenen. Ja. Nagel wusste von der Flucht und gab ihm eine Nachricht für den Sohn der alten Frau mit. Mhm. Und als die Glocken läuteten, wusste Dick das Ekel sofort, dass der Entflohen ihm eine Nachricht überbringen wird. Deshalb wartete er in der Scheune nach dem Glockengeläut auf ihn. Ach, Gottlob, hatte ich keine Ahnung, dass der Mann am Fenster ein entsprungener Häftling war. Sollten wir nicht alles der Polizei melden? Hm. Das könnte doch wichtig für Sie sein und Ihnen helfen, den Mann zu fangen. Ja. ja, das sollten wir sofort tun. Es gab tatsächlich eine Polizeistation in Rongen. Sie war in einem kleinen Haus untergebracht und wurde von einem einzigen Polizisten geleitet. Da sein Bereich vier Ortschaften umfasste, kam er sich ziemlich wichtig vor. Er aß gerade zu Mittag, als die Kinder die Polizeistation betraten. Spöttisch lächelnd hörte er den Bericht der Kinder an. So, so, da schau her. Der Gefangene läuft also in der Gegend herum und überbringt Schuljung wichtige Nachrichten. Und was soll das Gekritzel auf dem Zettel bedeuten? Das wissen wir nicht. Aber wir dachten, unser Bericht könnte der Polizei helfen, den Burschen zu fangen. Er ist aber schon gefangen. Ihr wisst zwar sehr viel, aber das wusstet ihr eben noch nicht. Vor vier Stunden haben wir ihn erwischt. Er steckt schon wieder hinter Schloss und Riegel. Und jetzt aber raus mit euch. Sonst mache ich euch Beine. Ach, so ein Grobian. Hoffentlich ist sein Mittagessen kalt geworden. Hm. Ach, echt. Immerhin hat er uns eine wichtige Neuigkeit erzählt. Der entflohene Häftling ist wieder im Gefängnis. Oh, ein Glück. Ich wäre ihm nur sehr ungern wieder begegnet. Am besten, wir vergessen die ganze Geschichte. Oder glaubst du, dass es einen Sinn hat, diese Spuren weiter zu verfolgen, Julian? Ich weiß es nicht. Lass uns ein wenig überlegen. Vor allem wollen wir versuchen, in einem der vielen Bauernhäuser ein Mittagessen zu bekommen. Ihr seid wohl auf der Wanderschaft. Ja, wir sind gerade auf einer Wanderung durch das Moor und haben schon sehr viel Schönes gesehen. An einer bestimmten Stelle sind wir aber noch nicht gewesen, nämlich bei der Hohen Eiche. Können Sie uns sagen, wo die Hohe Eiche ist? Hohe Eiche? Zur Hohen Eiche wollt ihr? Hm, jetzt ist es recht traurig dort. Vor ein paar Jahren war es noch so hübsch. Was ist geschehen? Das Haus ist abgebrannt. Man konnte keine Feuerspritze hinschaffen, weil nur ein schmaler Pfad hinführt. Der Eigentümer war gerade abwesend. Nur ein paar Diener waren im Haus. Könnte man es nicht wieder aufbauen? Es lohnte wohl nicht mehr. Der Besitzer ließ es völlig verfallen. Jetzt ist ein Eulen und Dohlen dort. Es wirkt recht unheimlich. Äh, können Sie uns wohl den Weg dahin auf der Karte zeigen? Warum wollt ihr euch unbedingt eine alte Ruine anschauen? Oder wollt ihr gar in dem See baden? Wir möchten gern einmal den Schwarzen See sehen. Na, wenn ihr so versessen darauf seid, zeigt mal deine Karte her. Seht ihr diese Kreuze? Sie bedeuten Sumpf und Gefahr. Geht nur immer auf diesem Pfad hier. Dann kommt ihr schnell zum Schwarzen See. Ist auch die Hohe Eiche eingezeichnet? Nein, Ruinen sind nur immer dann eingezeichnet, wenn sie aus irgendeinem Grund besonders wichtig sind. Oder ein historisches Ereignis. Nun nö. Wollt ihr denn essen? Ich hätte gerne... Nein, nein, danke schön. Wir müssen jetzt weiter. Ähm Hoffentlich zu Hohen Eich und zum Schwarzen See. Ja. Vielleicht treffen wir dort Grete. Ja, wer weiß. Ich habe die größte Lust, der Sache nachzugehen. Schon dem Polizisten zum Trotz, der uns so blöde abgewimmelt hat. Schließlich ist es ganz gut, wenn außer Grete noch jemand die Spur verfolgt. Die liebe Grete. Ich bin schon neugierig, wer sie wohl ist. Auf jeden Fall ist sie wichtig genug, wenn sie wirklich die Freundin von Zuchthäuslern ist. Hört euch jetzt meinen Plan an. Wir kaufen uns recht viel zu essen. Ja, ja. Und, und gehen dann zum Schwarzen See, damit wir noch vor Anbruch der Dunkelheit dort ankommen. Wir werden schon irgendwie in der Ruine Unterschlupf finden. Morgen stehen wir dann ganz früh auf und können uns umsehen. Ja. Ja, oh ja. Klingt das nicht wunderbar? Ja. <lacht> Sowas gefällt mir. Was meinst du, Timmy? <lacht> dass der Himmel so klar ist. Dann hält die Dämmerung heute viel länger an als gestern. Mhm. Schau, dort sind Bäume. Viele sogar, ein richtiger kleiner Wald. Ah, und schimmert da drüben nicht Wasser? Vielleicht ist das schon der schwarze See. Ja. Na klar, kommt schnell, Endspurt. Ja. Ach. Hier, der kleine, grasbewachsene Weg führt bestimmt zur Hohen Eiche. Elster, die hausen bestimmt in der Ruine. Mhm. Hast recht, George. Wir stehen direkt davor Ein mächtiger versenkter Baumstumpf mhm. Ein pechschwarzer See Eine trostlose Ruine Was für ein Jammer voller Tod Trauriger ja. Ach, hier gefällt's mir nicht, überhaupt nicht Ich wollte, wir wären niemals hierher gegangen Ach, Darauf kommt's jetzt nicht an, Anne Wir müssen hierbleiben und uns sofort nach einem Lager in der Ruine umsehen Könnten wir nicht im Keller schlafen? Eine Steintreppe führt nach unten Mir ist dieser Brandgeruch hier oben widerlich Ich schau mal Warum sollten wir nicht im Keller schlafen? Er scheint recht geräumig zu sein. Dann hört man auch das Fröschequaken nicht so. Die Kellerräume sind in Ordnung. Außerdem ist hier ein hübsches Zimmer. Vielleicht ist es früher der Aufenthaltsraum fürs Personal gewesen. Los, kommt. Hey, komm, los. <lacht> oh, guckt mal. Da stecken doch immer Kerzen in den Kerzenhaltern auf dem Bord. Ja. Wir können sie anzünden und haben ein wenig Licht am Abend. Dann ist es ist sogar recht gemütlich ja. hier. <lacht> unser Hausmütterchen. Anne <lacht> ah, er wird schon die letzte Gemütlichkeit herausholen. Gott sei Dank haben wir eine Menge zu essen eingekauft. Mm -hmm. Geld, Timmy? Was wollen wir morgen früh eigentlich suchen, Julian? Meinst du, dass es hier Geheimnisse gibt? Ich glaube sogar, dass ich eins ganz genau kenne. Was ist es denn? Es steht fest, dass ein Häftling namens Nagel durch einen entsprungenen Häftling zwei Leuten eine wichtige Nachricht geschickt hat. Einmal Dick, dem Ekel, aber der hat sie nicht erhalten, sondern wir. Und dann Grete die wir nicht kennen. Mir geht ein Licht auf. Aber erzähl nur weiter. Nehmt nun an, Nagel hätte einige Diebstähle verübt. Ich weiß zwar nicht, was er gestohlen hat, aber wahrscheinlich Juwelen. Die versteckt er nun so lange, bis das ganze Zetergeschrei um den Diebstahl vorbei ist. Aber er selbst wird inzwischen gefangen und wandert für einige Jahre ins Zuchthaus. Er verrät natürlich nicht, wo sich die geraubten Juwelen befinden. Er wartet, bis einer aus dem Zuchthaus entspringt. Und dem gibt er eine verschlüsselte Nachricht mit. Und das ist in unserem Fall geschehen. Der Mann mit den abstehenden Ohren war der entflohene Häftling. Er wurde zu Dick dem Ekel geschickt und zu Grete, um ihn auszurichten, wo die Juwelen sind. Ja. Die beiden haben ja keine Ahnung, dass ich die Nachricht empfangen habe. Grete wird bestimmt versuchen, die Sachen zu finden. Hohe Eiche, schwarzer See, wie hieß doch das nächste Wort in der Nachricht? Freche Franziska. Ach, wie albern. Glaubt ihr, dass Grete und Franziska, also beide Mädchen, in das Geheimnis eingeweiht sind? Ich halte die Freche Franziska eher für ein Boot. Hier am Schwarzen See. Aber natürlich ein Boot. Ja. Ich wette, dass wir morgen ein Boot mit dem Namen Freche Franziska finden. Und in dem liegen die geraubten Juwelen. Hm. Ah, Das wäre zu einfach. Vergesst über den Kennworten nicht den Zettel. Der hat bestimmt auch etwas mit dem Versteck zu tun. Na, zeig her. Stimmt bestimmt. Was? Na, schaut. Vier Linien sind eingezeichnet, die sich hier in der Mitte treffen. Am Anfang jeder Linie steht ein Wort. Es ist so dünn geschrieben, dass man es kaum entziffern kann. Na, was heißt das hier? Spitzberg? Ah ja, und das nächste Kirchturm. Tom, ja. Und die anderen? Lass mich mal sehen. S, C, H, Schornstein, Schornstein, ja Und hoher Stein das vierte Was soll das bedeuten? Hm. Das werden wir niemals enträtseln Na, überschlafen wir es doch erst einmal Die besten Ideen kommen in der Nacht Morgen müssen wir ein sehr interessantes Problem lösen Während die Kinder friedlich ihr Frühstück aßen, hörten sie plötzlich einen Lärm. Glocken läuten. Anne blieb der Bissen im Hals stecken. Glocken? Sind das etwa schon wieder Sturmglocken? Aber Anne, das sind Kirchenglocken. Ich finde, sie klingen sehr hübsch. Heute ist der Sonntag. Die Leute gehen in die Kirche. Das ist ganz normal. Ach, wir können ja quer durchs Moor ins nächste Dorf wandern, Anne. Ach nein, wir müssen sehen, ob wir nicht die freche Franziska finden. Das <lacht> ja. ist viel spannender. Aber zuerst müssen wir ein Bootshaus finden. Wo ein See ist, ist bestimmt auch ein Bootshaus. Hey, dort ist es ja. Ja. Jetzt suchen wir die freche Franziska. Ja, ja, ja los. Los. Schaut, die Boote, sie sind an Pfosten festgebunden. Wie heißt das? Die blassen Buchstaben kann man kaum entziffern. Ach, jetzt weiß ich. Lustige Liesel. Wie heißt das andere Boot? Keckes Karlchen. Oh. Ich finde, dass diese alten Boote aber weder lustig noch keck aussehen. Ja. Ja, hier muss ich erstmal den Schmutz vom Namen machen. Vorsichtige Froni. Oh. Oh. Lustige Liesel. Keckes Karlchen. Vorsichtige Froni. Das ist doch wohl klar, dass die freche Franziska zu dieser Bootsfamilie gehört. Mhm. Hm. Aber wo ist sie nur? Versunken? Hm. Ah, wir können ja mit dem Floß da hinten auf den See rausfahren. Das sieht auf jeden Fall ordentlicher aus als alle Boote. Was ist los, Timmy? Warum bist du so aufgeregt? Ja. Da! Psst! Eine Frau und ein Mann. Guckt nur, wie eifrig sie reden. Wenn das nicht die Grete ist. Ja, und der Mann? Der Mann ist dick das Ekel. Ah, ich erkenne ihn genau wieder. Hör zu, sie sollen uns ruhig sehen. Wir gehen ihnen plaudernd entgegen. Gut, ja, ja, also, na ja. Also, na ja. <lacht> Wer seid ihr? Warum kommt ihr ausgerechnet hierher? Es ist alles Privatgrundstück. Nein, nein, nein, da, da irren Sie sich. Hier steht nur eine ausgebrannte Ruine. Jeder kann sie betreten. Na, Wir tun ja nichts Böses. Wir sind auf einer Wanderung und der sonderbare See gefällt uns besonders gut. Wir wollen ihn uns etwas näher ansehen. Ihr habt beim See nichts zu suchen. Er ist nämlich gefährlich. Es ist verboten, hier zu baden oder mit dem Boot zu fahren. Vielleicht hat man Ihnen eine falsche Auskunft gegeben. Warum sollte es verboten sein? Man hat uns erklärt, wie wir hierher kommen, aber von Verbot hat uns keiner was erzählt. Verschwindet! Ich will euch nachhelfen. Hier ist der Zutritt verboten. Wieso sind Sie denn hier, wenn der Zutritt verboten ist? Sprechen Sie gefälligst in einem anderen Ton mit uns. Ihr haut hier ab, verstanden? Hey, halte den Hund fest. Er ist wohl verrückt geworden. Wo Rufen er Sie den Hund zurück. Komm, Timmy, komm. Es ist schon alles in Ordnung. <lacht> mein Freund hat für einen Augenblick die Nerven verloren. Sei still, wir wollen zum Floß dort am See. Ein widerliches Paar, findet ihr nicht auch? Ja. Ich finde Greta abscheulich. Ja. Was für eine gemeine Stimme sie hat. Und erst ihr böses Gesicht, ja. pfui. Ich glaube, Dick, das Ekel ist noch schlimmer. Wie ein Gorilla sieht er aus. Warum ja. lässt er sich bloß nicht die Haare schneiden? Ja. Ein solcher Arschloch gehört vermutlich zu dieser Sorte von Burschen. Ich war froh, dass wir Timmy bei uns hatten. Ja. Ich auch. Seht doch nur, die beiden haben sich eines der Boote aus dem Bootshaus geholt. Wie schnell dick das Ekel rudert. Also da gibt es keinen Zweifel mehr. Sie suchen auch die freche Franziska. Genau. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir müssen das Floß noch flott machen. Mhm. Ja. Los. Ganz langsam. Wir legen es erstmal auf die Kante des Stegs. Ja. Nicht mit Gewalt. So, jetzt gleitet es schön ins Wasser. So, na dann werden wir ja soweit. Komm, Timmy. Ich werde steuern, Dick. Ich sage euch schon, wann ihr paddeln müsst. Gut. Ja. Vier Ruder sind ja da. Und dort sind die beiden wieder. Gerade in der Mitte des Sees rudern sie. Sollen wir ihnen folgen? Vielleicht führen sie uns geradewegs zur frechen Franziska. Vorausgesetzt, dass sie selbst wissen, wo diese steckt. Klar, wir müssen rechten an die beiden herankommen. Weil sie werden vor Wut zerspringen. Oh Mann, oh Mann. Was tun denn die beiden bloß? Ich fürchte, Sie fühlen uns ein wenig an der Nase herum. Sie wollen uns nur ermüden. Ach, mein Rücken. Wo ist denn das verflixte Boot jetzt? Ah, dort drüben. Ah, ja. da. Wahrscheinlich wollen Sie beim Bootshaus wieder an Land gehen. Sie haben es aufgegeben, weiter nach der frechen Franziska zu suchen. Oh. Guck mal da drüben, was ist das für ein Stein? Vielleicht ein Grenzstein? Auf jeden Fall ist er sehr hoch. Wo? Mhm. Ah, dort, ja, ja, ein hoher Stein ist es. Ein hoher Stein? Ein hoher Stein stand doch auf dem Zettel, den Dick hat, erinnert ihr euch nicht? Du hast recht, Ellen. Wir haben den hohen Stein gesehen. Es muss also auf dem See eine Stelle geben, von der man nicht nur den hohen Stein, sondern auch den Spitzberg, den Schornstein und den Kirchturm sieht. ja. Wahrscheinlich sieht man alles von einem Punkt aus. Und den müssen wir finden. Und damit vielleicht auch den Schatz. Genau. Mhm. Natürlich. <lacht> Dass wir Dummköpfe das nicht früher erraten haben. Die freche Franziska liegt auf dem Grund des Sees. Ja. Und genau an der Stelle, von der aus man alles auf einen Blick erkennen kann. Die Stelle müssen wir morgen finden. Ja. Timmy, was hast du denn? Schau doch, wie er überall herumschnüffelt. Das ist klar, hier ist ein Fremder gewesen. Ah, vielleicht waren diese beiden Widerlichen hier. Hm. Ach, habt ihr Hunger? Ich möchte ganz gern noch was essen. Ja, ich auch. Da, das ist doch unglaublich. Schaut euch das doch an. Diese Bestien, unser ganzes Essen haben sie mitgenommen. Oh, nicht einen einzigen Keks haben sie oh, uns nein. gelassen. Ach. Das war schlau von Ihnen. Sie wissen, dass wir ohne Lebensmittel nicht hier bleiben können. Ach, so kann man uns am sichersten davonjagen. Ja. Wo sind die beiden Schurken nur hingegangen? Na, die können vielleicht was erleben. Wo ist Timmy? Na, hm. ah, da ist er ja schon. Was hast du denn im Maul? Eine Konservendose. Oh. Woher hat er sie nur? Mein Gott, Timmy ist schon wieder weg. <lacht> Wie du mir, so ich dir. Vielleicht hat er den Campingplatz der beiden aufgespürt. Ja. Das ist der schon wieder. Mit einem langen, eingepackten Kuchen. Ah. Ja. Ach, Timmy. Timmy. du bist ein toller Bursche. Ja. Ist das nicht wie ein Wunder? Eben habe ich noch geglaubt, ich müsste verhungern und nun haben wir Wurst und Kuchen. Mehr als wir essen können. Er ist schon wieder weg. Komm, wir fangen gleich zu essen an. Natürlich. Wir können das mit dem besten Gewissen tun. Sie haben unser Essen genommen. Warum sollen wir nicht auch ihres nehmen? Ein kleiner Tausch. Na, Timmy ist ein Oberschlauer. <lacht> Ah, ein Päckchen Schinken schleppt da. Er an hm. Also Timmy, nun ist aber Schluss Sonst tauschen wir zu viel ein da. Wo rast Timmy jetzt hin? Hey Da oben ist jemand Habt ihr unsere Sachen weggenommen? Nehmt die Töhle weg Es war nur ein gerechter Tausch Wir haben nicht mehr genommen, als sie sich bei uns geholt haben Der Hund hat halt einen guten Riecher Kommen Sie bloß nicht näher heran Timmy brennt schon darauf, sich auf sie zu stürzen. Ich warne sie. Der Hund wird heute die ganze Nacht am Eingang wachen. Spielen sie uns also keinen Streich. Er ist kräftig und wild wie ein Löwe. Puh, der Gorilla platzt fast vor Wut. Ha, jetzt haut er ab. Ja. Wie gut, dass sie unseren Timmy haben. Dick das Ekel und Grete trauen sich bestimmt nicht mehr hier heute Nacht. Na bitte, 7 Uhr. <lacht> Timmy, du zitterst ja schon vor Aufregung. Julian, wir rudern doch gleich zu der Stelle, wo ich gestern Abend den Hohen Stein gesehen habe, nicht? Ja. Als wir an den drei Ehren vorbeigerudert sind, habe ich ihn schon kurz gesehen. Ah, jetzt kommt er in Sicht. Die Bäume haben ihn versteckt. Ja, stimmt. Wir hören nun auf mit dem Paddeln. Ich behalte den hohen Stein im Auge und Dick, du kannst rudern und gleichzeitig den Spitzberg auf dem gegenüberliegenden Ufer suchen. Geht in Ordnung. Ah, ich habe ihn ja schon. Ja? Schaut, dort drüben der kleine Hügel mit dem kleinen spitzen Gipfel. Ja. Ah, da ist ja auch schon der Kirchturm, rechts vom Spitzberg. Den Schornstein habe ich auch schon entdeckt. Schluss mit dem Paddeln, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Ich muss einen Anker auswerfen, damit wir an der gleichen Stelle bleiben. Ja. Messer und Lampe müssen als Anker herhalten. Hast du noch etwas Bindfaden, Dick? Vielleicht noch einen Korken? Ich habe doch immer alles, Julian. Na prima. So, noch eine kleine Montage. Ja, und nun damit mit dem Anker. So, fertig. Ihr könnt jetzt ruhig wegschauen. Der Platz ist mit dem Korken bezeichnet. So. Sobald wir aber von dieser Stelle wegtreiben, werden wir nur mit Mühe den kleinen Korken wiederfinden. Ah, ich habe hier eine kleine Holzschachtel. Binde die lieber statt des Korkens an die Schnur. Man wird sie deutlicher sehen als den Korken. Ja, fein. So. Ja. Naja, jetzt haben wir alles soweit. Und nun suchen wir die Beute. Ah, ich glaube, wir brauchen gar nicht lang zu suchen. Ja, seht doch dort. Ach. Genau Ach. unter uns. Ja. Auf dem Grunde des Sees liegt ein Boot. <lacht> Könnt ihr es sehen? Ja. ja. Im Schatten der Wellen von unserem Fluss verwischt sich manchmal der Umriss. Ja, aber man kann das Boot gut erkennen. Die freche Franziska Nagel ist also mit den gestohlenen Sachen zum Schwarzen See gekommen Hat die freche Franziska genommen und zu dieser Stelle gerudert Dann hat er ein Loch in das Boot gebohrt Und das samt der gestohlenen Sachen hier versenkt Und ist zum Ufer zurückgeschwommen Ein ganz gerissener Bursche Aber sag mal, Julian, wie sollen wir die Franziska hochziehen? Keine Ahnung Hey, ein Boot kommt auf uns zu Oh Gott Oh, mit dick dem Ekel und Grete na, die werden sich wundern, dass wir bereits dort sind, wo sie selber gern sein möchten. Ja. Sie haben also das Rätsel des Zettels ebenso gelöst wie wir. Ach Mist! Jetzt die zu suchen. Verschwindet sofort vom See! Auf dem See ist eine Menge Platz. Warum kommen Sie ausgerechnet zu uns und stören uns? Wir tun hier nichts Unrechtes. Wir werden das der Polizei melden. Ihr er nehmt ein Floß, das euch nicht gehört? Schlaft in einem Haus, das euch nicht gehört? Stehlt unser Essen! Ach, reden Sie doch keinen Unsinn und wagen Sie es nicht, uns noch einmal zu rammen! Wir schicken sonst den Hund ein wenig zu Ihnen hinüber. Hört mal, Kinder, seid doch vernünftig. Mein Freund und ich sind hier gekommen, um ein ruhiges Wochenende zu verbringen. Ihr stört uns sehr. Wie lange bleibt ihr denn noch hier? Bis morgen und dann sind sie uns los. Aber bis dahin bleiben wir auf dem Floß, solange es uns gefällt. Ach so, na ja dann. Ja, dennoch viel Spaß. Lustig, oder weiter? Ah, Hurra! Weg sind sie? Ja. Sie glauben, dass wir morgen weggehen. Sie werden warten, bis die Luft rein ist. Mhm. Dann wollen sie in aller Ruhe die Beute heben. <lacht> Habt ihr gesehen, wie Grete nach dem versunkenen Boot gesucht hat? Ich hatte schon Angst, sie könnten unseren Kork und die Schachtel entdecken. Ich habe ihnen gesagt, dass wir morgen weggehen, weil ich hoffe, dass sie uns jetzt nicht mehr beobachten und wir inzwischen die Beute holen können. Aber wie? Wie sollen wir das Boot denn hochkriegen? Mhm. Wir brauchen das Boot nicht zu heben. Wir wollen ja nur die Beute. Was hindert uns daran, auf den Grund zu tauchen und sie zu holen? Ich ziehe mich gleich aus und werde mich erstmal vergewissern, was da unten los ist. Bis gleich. Was ist er denn? Also Julian ist wirklich ein Held, in diesen kalten, dunklen See zu springen. Wie lange er da unten bleibt. Also so lange kann noch keiner seinen Atem anhalten. Ach. Ja, ich hab's gefunden. Ja wirklich. Ich bin geradewegs zum Boot getaucht. Und mit einem einzigen Tempo kam ich hin. Das alte Boot ist schon verrottet. An einem Ende liegt ein Wasser wasserundurchlässiges, ziemlich großes Bündel. Ich habe es abgetastet. Die Beute muss darin verpackt sein. Ist das sehr schwer? Ich habe daran gestoßen, aber. Es hat sich nicht bewegt. Entweder ist es angebunden oder sehr schwer. Jedenfalls kann ich es nicht mit der Hand anheben. Ich muss noch mal hinunter und es an einem Seil anbinden. Die kurzen Seile, die wir haben, werden nicht reichen. Hey, Vorsicht! Wir werden beobachtet. Hm? Mit einem Fernglas. Es blitzt ab und zu in der Morgensonne. Ich wette, dass Sie sehr besorgt waren, als Sie sahen, dass ich gerade an der Stelle, wo das Boot liegt, ins Wasser gesprungen bin. Zu dumm, dass sie uns jetzt beobachten. Es hat keinen Sinn, dass wir nun die Beute heben. Sie wurden alles genau sehen und auf uns warten. Aber wann sollen wir dann die Beute holen? Ach, sie werden uns doch heute andauernd mit dem Fernglas beobachten. Ja, wir tun's heute Nacht. Oh Mensch, das ist ein Abenteuer. <lacht> ja, mach mir lieber nicht. Hey, komm, paddeln wir weg, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Hey, hey soll ich zurückschwimmen? Oh <lacht> Gott. Hey, und was ist, wenn die beiden noch mal hinrudern und den Schatz lieben? Ach, Das tun sie bestimmt nicht. Sie werden keinen Verdacht auf sich lenken, sondern warten, bis wir weg sind. Und mit uns die Beute. Ja. <lacht> <lacht> Hoffentlich haben sie uns nicht wieder das Essen weggenommen. Ich habe es im Keller neben unserem Schlafraum versteckt und die Tür abgeschlossen. Hier ist der richtige Schlüssel. Oh, Entschuldigung, <lacht> du bist ein Genie. Wie machst du das bloß, dass du aber auch an alles denkst? Hm. Wartet mal, gegen elf kommt der Mond raus. Und dann müssen wir aufbrechen. Ach, das Wasser war sehr kalt. Also, sehr begeistert bin ich nicht, dass ich heute Nacht wieder tauchen muss. Diesmal bin ich an der Reihe. Ich tu's. Nein, nein, ich muss hinunter. Denn ich weiß genau, wo die Beute versteckt ist. Aber du kannst ja mit mir kommen, wenn du willst. Und mir helfen, das Seil festzumachen. Ja. Hey, 11 Uhr, Julian. Dick, 11 Uhr. George, wach auf! Ach, ich konnte gar nicht schlafen vor lauter Aufregung. Und ihr schlaft wie die Murmeltiere und seid kaum wach zu kriegen. Hey, ihr Schatzsuche, aufwachen! Ach, na endlich! Wo ist das Seil? Hier. Ach, los, zieht euch an. Liebe Pullover und Jacken, es wird eiskalt auf dem Wasser sein. Alles fertig? Aber kein Laut jetzt. Haltet euch immer im Schatten. Und George, gib acht, dass Timmy nicht wegläuft. Mhm. <lacht> <Ach> so, vorsichtig. Oh. <lacht> uh. Wir wissen jetzt ungefähr, wohin wir paddeln müssen. Dann werden wir schnell die Schachtel und den Korken finden. Und der Mond scheint der Tag hell. Oh, ich traue mich wetten, dass Nagel beim Mondschein seine Beute versteckt hat. Man sieht jetzt diese Punkte so deutlich. Sogar den hohen Hohenstein. Ja. Ich möchte gern wissen, ob das ein großer Stein einer Wegweiser oder ein Denkmal ist. Denk jetzt lieber nicht daran, sondern zieh dich aus. Wir sind gleich da. So, jetzt. Dick, komm, wir fangen gleich mit der Arbeit an. Hast du das Seil? Ja, also los geht's. Wir können das Boot gar nicht sehen. Das Wasser ist zu dunkel. Ja, aber wir wissen ja, dass es genau unter uns ist. Mhm. Unter dem Korken. Los. Mhm. Auch Dick war ein guter Taucher. Das Floß schwankte ein wenig, als die beiden von der Kante absprangen. Nach zwei kräftigen Armstößen hatten sie das Boot erreicht. Julian zerrte heftig an dem wasserdichten Sack. Dick war sofort neben ihm. Die beiden Jungen knüpften nun das Seil fest um den Sack. Dick konnte den Atem nicht so lange anhalten wie Julien. Er tauchte hinauf und rang schwer nach Luft. Dann folgte ihm prustend Julien. Ach, oh, oh, ein Glück. Huch, es groß neigt. Wir dürfen nicht so heftig ziehen, Julien. Hast du gespürt, wie der Sack ein wenig nachgegeben hat? Und Wir ziehen. Da, da, da, da kommt er schon, er kommt Mensch, zieh fest, zieh ja. So, komm, wir paddeln zum Ufer zurück und lassen den Sack hinter uns herziehen Wir machen den Sack erst in der Ruine auf oh, Mir ist so kalt, dass ich kaum die Finger bewegen kann voraus und zünde die Kerzen im Kellerraum an. Ich möchte ganz sicher sein, dass Dick, das Ekel und Grete da nicht rumspionieren. Okay, los. Die Luft ist rein. Lass doch den Sack einfach die Kellertreppe runterkullern. Ja. Los, Julian, schneide doch das Seil auf. Ich bin schon ganz neugierig. Ach, der Sack ist zugenäht dir doch die Naht auf. Sei nicht so langweilig, Julian. Ja, ja. Huch! Das ist ja eine meterlange wasserdichte Decke. Oh, hurra! Und lauter kleine Lederschachteln. Und wahrscheinlich doch Juwelen. Das muss das kostbare Halsbein sein, das der Königin von Fallonien gestohlen wurde. Ja. Ich habe ein Bild davon in der Zeitung gesehen. Seht nur, die prachtvollen Diamanten. Oh, ich würde es niemals wagen, solchen Schmuck zu tragen. Ich hätte immer Angst, dass er mir gestohlen würde. Gehört das alles der Königin von Falonien? Nein, etwas davon gehört doch einer Prinzessin, die gerade bei ihr zu Besuch war. Diese Juwelen kosten ein unvorstellbares Vermögen. Oh, ich möchte mich nicht damit belasten. Nicht einmal für kurze Zeit. Aber es ist doch besser, dass wir sie im Augenblick haben. Ja. Und nicht Grete und Dick, das olle Ekel. Müssen wir den ganzen Sack mit den Schachteln tragen? Nein, damit würden wir bloß Verdacht erregen. Ja, wir müssen den Schmuck auspacken, in Taschentücher wickeln und in unseren Rucksäcken verstecken. Genau. Oh, die Polizei wird schön Augen machen. Genau, aber wir gehen nicht zu diesem ekelhaften Polizisten von neulich. Nein, nee. natürlich nicht. Es war schon hell am Tag, als Timmy wählte. Sofort wachten die Kinder auf. Sie wollten so schnell wie möglich hier weg. Nach wenigen Minuten waren sie zum Abmarsch bereit. Jedes von ihnen hatte seinen Rucksack angeschnallt und trug Juwelen im Werte von Tausenden von Mark bei sich. Das wird noch ein hübscher Weg quer durch das Moor. Ich möchte am liebsten vor lauter Freude singen, weil alles so gut ausgegangen ist. Mensch, dort sind Grete und Dick das Ekel. Sie rennen wie wild auf uns zu. Dabei ist doch überall Summe. Wir dürfen auf keinen Fall unseren Pfad verlassen. Nein. Sie scheinen sehr zornig zu sein. Was haben Sie denn? Lauft. Ich weiß, Sie waren im Kellerraum und haben die wasserdichte Decke mit den leeren Schachteln gefunden. Sie wissen jetzt, dass wir die Juwelen haben. Hm. Kommt schnell weiter und schön auf dem Pfad bleiben. Ah, oh. oh, <lacht> den Knöchel. Sollen wir ihm helfen? Was fällt dir ein, Ann? Vielleicht spielt er uns nur etwas vor. Die Jagd ist jetzt jedenfalls vorbei. Grete scheint auch nicht gut zu Fuß zu sein. Schaut, sie sinkt schon wieder im Moor ein. Die Polizei wird die beiden nicht lange suchen müssen. Ja, ich glaube, das sind sie. Also, wenn ich mir vorstelle, dass die Polizei seit Monaten nach diesen Juwelen fahndet? <lacht> Augenblick mal. Ja? Wachtmeister Brinkmann. Fahren Sie sofort mit drei Mann in den Sumpf. In der Nähe des Schwarzen Sees stecken zwei Leute, ein Mann und eine Frau, im Moor. Ja, es sind unsere beiden alten Freunde, Dick das Ekel und Grete Martin. Bringt Sie sofort hierher, ja? Hallo. Und noch was, noch was. Die Juwelenprüfstelle soll mir gleich ihren Bericht durchgeben. Ja? Gut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Solche Kinder wie euch, die brauchen wir. Mutige, vernünftige und verantwortungsbewusste Jungen und Mädchen. Ich bin stolz darauf, dass ich euch kenne. Das ist ja wirklich ein tolles Erlebnis. Es ist zwar recht hübsch, wenn wir verschiedene Abenteuer erleben, aber am glücklichsten sind wir doch, wenn wir am Ende alles den Erwachsenen überlassen können. Ja. Leider wird uns in der Schule niemand glauben, wenn wir unser Abenteuer erzählen. Ja, Ja, da hast du recht. Es sollte mich sehr wundern, wenn euch jemand diese Geschichte glaubt. <lacht> ja? Ja. Also, sie sind es. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Dankeschön. Also, es sind tatsächlich die Fallonia Juwelen. Na, nicht, dass ich daran gezweifelt hätte, aber man muss solche Sachen doch nachprüfen, ne? Sicher wird die Königin von Fallonien mit der Prinzessin sehr erfreut sein, von eurer Heldentat zu hören.